Jörgen Lennartsson, Vem är Martin Smedberg Dalens? Martin Smedberg Dalens är en mycket bra person. Fantastisk kille och ha i laget. Han är väldigt användbar på flera positioner till att börja med. Kan spela ytterligare mitt fält, kan spela in i mitt fält, kan spela ytterback. Kan spela på högerkanten men också funkar okej okay på vänstersidan. Han har väldigt bra speluppfattning- Tog väldigt sällan dåliga beslut på planen. Eh, bra teknik, eh, jättefin högerfot. bra skott och bra inlägg. Och eh, dessutom en väldigt trevlig, positiv och lojal spelare. Han fyller en väldigt viktig funktion för laget. Eh, även om han inte varit helt ordinarie under det sista året så har han spelat ganska mycket ändå. Och framförallt så betyder han mycket där han alltid är positiv, alltid är glad och framförallt bidrar med sin stora fotbollshjärna. Han eh, har ju visat de gånger han har spelat också att han har väldigt hög kvalitet och är en väldigt viktig eh, kugge för, för eh, vår trupp. Eh, också ett eh, internationellt eh, framgång med sitt spel i eh, Bolivas landslag med, i Copa America och eh, förhoppningsvis så får han fortsätta. Och få den fina internationella erfarenheten. Jag hoppas att vi har Mattins medar i Blåvitt i många år framöver. Och sen är jag ganska säker på att han kommer bli en väldigt väldigt bra tränare den dagen han slutar spela. Och jag hoppas att han kan vara en, en person som kan jobba i Blåvitts akademi under många år framöver sedan och sedan utbilda nya generationer fotbollsspelare. då Han har väldigt väldigt bra fotbollsjärna och ett, en pedagogisk ådra i sitt sätt att kommunicera, kommunicera med, med, med övriga spelare. Så att en, en väldigt omtyckt och bra kille och en person som vi tycker väldigt bra om i ledarstaben med de egenskaperna som man har som spelare. Vad ser du den närmaste tiden? Kommer vi, han matchas in mer och mer i matchspel också? Ja, alltså det är, alltså det är ju alla spelar. Alltså, när, när vi sätter in dem, när vi tycker att det passar bra och så vidare. Sen konkurrenssituationen är ju tuff då med Söderix, Jakob Anckesen och Martin Smedberg. Så att han måste sluta få av de tre för att ta några plats i laget. Sen är det väl så att olika match olika matchbilder, olika så att olika typer av matcher. Passar kanske eh, prakeskvalitet mer eller mindre mot eh, en match på Naturgräts botta mot AIK till exempel eller något väldigt fysiskt lag där vi får kanske får spela ner försvarsspel och så vidare. Alltså, det kanske inte är hans game mellan en match som nu mot Gävle på, på, på Konstgatts och det finns ytter hans kvalitet och egenskaper så passar det ju väldigt bra för honom och, och, och så vidare. Och det, men, det är väl såklart viktigt för oss att, att hantera dem, det gäller inte bara paket, det gäller alla spelare att, så att säga, hitta dem eh, använda de egenskaperna som spelarna har i de matchbilderna och motståndarna och, och så att säga eh, typet av match där de passar bäst och använda dem på det sättet så att vi använder ju spelarna, det gäller ju som sagt inte bara paket utan alla spelare så använder vi dem på det sättet som vi tror passar bäst för laget. bästa, det är alltid lagets bästa som kommer för oss, så att säga. Det är klart det var jättekul med Paka att han gjorde mål och så vidare. Det var ju, det börjar med första alltså, så milstolpen var att han fick göra allsens debut då. och klarade han på ett okej sätt och sen så nästa milstolpe är ett mål och nu har han gjort det. Och så går gå vidare därifrån och så fortsätta utvecklas hela tiden. Det är klart att det, han ska konkurrera ut Sören Jakob eller Smedberg någon av dem. Två av de tre och det, det har väl säkert all möjlighet att göra framöver. Just nu så, så är han lite bakom dem liksom är där och nosar och hoppa in och så vidare. Och det är ganska bra för det första året i A-truppen. Så han jobbar vidare därifrån bara så det är eh, viktigt att, att eh, han har den insikten av ungefär var han ligger på, på skalan och vad han behöver förbättra. Och det, det har han varje dag. Det är det som är bra med Paka. Han har liksom den, den eh, bilden av sig själv på vad han kan och vad han inte kan och vad han behöver förbättra. Och, det är väl annat ett bekymmer. Kanske ibland med unga spelare att ha felaktig självbild och in inte riktigt ha förståelse för vad de behöver förbättra för tryckliga steg. Inte minst för att omgivningen väldigt ofta talar om för dem eh, att de kanske ibland är bättre än vad de egentligen är. Det där kan vara ett bekymmer med unga spelare. Det är det som är väldigt bra med Parka. Att han inte den den utan han har en bra självbild och vet precis vad han kan och inte kan och vilka saker han behöver förbättra för att ta nästa steg. Det är också en väldigt bra förutsättning för att det kommer att gå väldigt bra för parken. Det är en spelare som, är, som vi tror mycket på och dessutom en väldigt, väldigt bra person och, och en väldigt omtyckt kille bland både spelare och ledare i laget. Kalla ja, oss, Vi klipper nog till det där lite också så att det blir bra, men eh, det är jättebra, för, för det är ju så här. Folk är ju så super, det här är inte intervju nu, alltså, folk är ju super, de vill ju så jävla mycket liksom. Det ska vara in med inman in med och för fan, utan att tänka kanske. Men du vet, om man ska... skulle sätta in alla spelar som folk vill, att vi ska sätta Aj, in snart ja, om ja, ja. 14-15 man på planen. vet Nej, ja, ja, nej, nej, men Jürgen detta, detta är för att balansera folk. Detta är för att folk ska ja. tänka till en gång. Det, det, det, det är det vi vill. Ja. Vi vill att du ska få arbetsro ja. med det. det är, det med är med det. så här också, vet du, att... Skillnaden på publiken och tränaren är att publiken kollar bara på vad som händer när det egna laget har bollen. medan tränaren måste blicken. kolla på vad som händer när det andra laget har bollen också. Lyft blicken från bollen så har du på det här mötet. Det har vi ja. tänkt på jättemycket, Patrik. Ja. Men... Man har bollen, i... Man bollen med någonstans mellan 30 ja. och 45 sekunder på en match. Ja. De andra ja. 89 minuterna så ska man springa och göra saker utan ball. Och det är klart att det kräver att man gör det också. Ja, nej, men jag ställer den här frågan lite som djävul så advokat, advokat här. För att, ja. att folk, för att folk ska få höra dig säga de här sakerna. Så de ska tänka till ja. en gång till innan de skriker. Det är hela syftet ja. med den grejen. Ja, du, ja. Du, ja. Nej, men det förstår jag. Ja. Jag har fått många sms, ska du veta. Ja, men det, jag förstår det. Och vi får också det. Fråga Jörgen nu. Jag bara, men då frågar jag Jörgen så får de höra vad du säger. Det är väl, det är väl bättre ja. istället för att de går och Går och, och, och grämer sig, liksom. Absolut. Men det är en sak att göra, det, det kan jag ju också säga, det, man, det så är, är en sak att göra ett liksom. mål mot ja. Mot Gävle när vi leder med 5-2. Ja, gud. Och en, en, en annan sak att göra ett mål mot AIK-botten när står 0 -0. Så är det står 0-0. Det är två helt skilda saker, så säga. Däremot så tycker jag att han såg jävligt bra ut när han kom in mot Kalmar också, faktiskt. På den korta tiden. Ja, så att det, ja. Så att det, ja nej, men det, det, så så är det ju. Och den här men, matchen, det var ju så ja. en sån match. Han, han, han passar ju bättre mm. på Konska än på en kopplingna till ungasmålet ja. exempelvis ja. jag faller ja. bättre mot jävlen mot AIK och ja, så är, den fysiska lagen så är det, det var väl snarare mot, Öre, snarare mot Örebro som folk tyckte att vad fan, nu är det konstgräs och vi ligger under in med honom men det, kan ju, det finns ju ja. andra grejer också liksom att ta hänsyn till så. men folk är ju så jävla enkelspåriga så vi försöker balansera det lite bara jag vet, det är ja. bara att de engagerar sig i det är det såklart ja, ja. vad är folks uppfattning om den här personen nu då? Om, det kanske vet det ja. som de ska säga sig ännu mer. Att det inte är, att det inte är den typen av personen visar sig på läktarna mer. Så är det ju också. Men det är också svårt för folk att gå, att gå fram till någon med risk att få en smäll på käften. Det är, det är ju inte något man vill. Liksom. Alltså, det, det, det, är svårt, det är svårt att lösa det. Liksom. Det är ju ett gäng på, på 20 personer som är rätt stora, vältränade och, och hotfulla. Liksom. Det är, vad, vad, mm. Vad ska man göra? Liksom? Men De, de själva de kan inte tycka att det är bra att Malmö får tre poäng och vi får noll. Och Malmö får det, tre plus och vi får minus det, det tycker de inte heller. Men det är ju vad de gör internt och vad de gör utåt med prestige. Liksom, det, det är ju olika saker. Men jag pratar en del med en, en av de killarna som är så att säga, ledande är de, inom dem. Ja. Och de sitter ju och, som en, en av dem som faktiskt går och pratar med så att säga. Och de sitter ju och, och, och, och försöker besluta om han ska uteslutas ur deras gäng så att säga. Och det, ja, det måste det, väl det, vara det, helt det, givet att han ska det. det. Alltså, det är ju ändå en, det är ändå en bit på vägen att de gör det. Så att det är så jävla slutna herreklubb om du förstår vad jag menar. Ja. Men det finns i alla fall en insikt att oj, nu har vi gått ett steg för långt där och nu måste vi göra någonting åt det. Och det är i alla fall bra. Och, ja. Men det är ju så jävligt att Malmö, att Malmö ska få tre poäng i den matchen. Det är det ju sämsta av allting. Ja, det är ju sämsta. Ja. Och det är ju inte så bara att liksom... Det blir ju sex poängs konsistens att Det är tre poäng plus för dem. Och så blir det tre poäng som vi kunde ta som vi inte kunde ta den då. Visst, och så har du målskillan plus minus ah, det på oss och plus nej, det för dem. Så det är sex mål i, i skillnaden och, och sex poäng i skillnaden egentligen på Malmö. Så det är klart att det är ju... Åt helvete det. Ja eh, alltså. ah, det är helt helvete är det. Ja jag förstår mm. att, man blir att vi alla blir uppgivna liksom. Ja det är bara att mm. hoppas att det, att det kan ha någon långsiktig verkan på det liksom. Mm. Mm. Ja, ja. Nej, men ja det, vi det får klippa på bara. Det gör vi, Jörgen. Ja, du får klippa mot det där så det blir bra. Det, det fixar jag. Inga problem. Ja. Det var Nej. det. det är jättebra. He hej då. Ja. Tack, tack Hej. Hej.